Aurpegi bat emana izan diot bakardadeari kontraesanaren ariak eoa gorroto diot andinaikeriari eta lainotasun ez hitze egiten dut eriotszarekin gure zereza argitsuaren berri emango digulakoan fede biziago baten kantika ene poeta tristea eta zinez pentsatzen dut hondakinen artean aurkitzen den esperen, esperantza dela Are gehiago ez ondoratzeko bidea. Mundua sentitzeko modu baten evangelariak egin ditut mendiak, ibaiak eta loreak, eta nekosten adarretako iluntasunean abia egiten duen ixoosoa. Eta sinesten dut, iluntasun guztiak urratzea baino garrantzitsuagoa dela, bidean aurrera pausoak, ematea. Patxi? zkiaga. Zamen da ziripot atean barrura sartzen? Potolo-potolo ezin gabi Eta sartu ezin dena sartzen denean badakizu ze gertatzen dena ateratzerakoan? Lehertu. Lehertu? Oztakit ba. Bat. Pentsatzen duen esango zendula, gero ezin atera? Hori ere, izanlitega. Eta ziripot gelatik ezin baldin badatera, inauteriak urte osoan? Slitzazegai charri izango Kaixo tangetorri Itzaren ahotsekaitz eta itatigoiko etxea teklatson mailan Eleder Haitan igar anden borako sua Ailia Horizen dena, irakure dezu? Ez ez de toren ke... Tarterik edo egokirarik hartu, ta badet badet gaua. Horizen dena goiatz labandi barren, azken narrazio bilduma. Nik irakurdet, eh? berarekin itzordua egina dut gaurko, egina genuen gaurko berarekin hitzordu mentxeitakan eta gustora. Oso gustora dut goiatz lavandibarren azken lana. Hori zen, dena. Benistatizitie, terraza untari. Bueno, la betikatera berri berrie, eh? nahiko berrie, eh? Alberdania Argitaletxarekin argitaratu duena Oihartzuar idazleak. Bai zordua jarria daukagu gaurgo izerako ekaitza eta Irriketan agoberarekin hitzoa izango. Ontaz eta hartaz. Baita ni ere e, idazle bikaina da eta iztun paregabea. Saioaren bukaeran kuku txiki bat ere egingo digu Aitor Kaltzakortak. Adio, jarren, mati, mati Pasaren astean, eh, banatu ziren pasaian, pasaia iria poesia sariak. Rotari. Eta bertan izan ziren saria jasotzen Aitor Kaltzakorta lekeiti eta goiatz laban dibar, oi hartzu harra. ez nadiala atzeri nzula euno ne da den historia eh? handi. Etxe mallua askotara esan dezakegu maite zaitut baina kaso honena zuzen zuzenean maite zaitut esatea da. Bai, askotan bestela esaten saiatzen gara baina zuzenean esanda are derrago ez dute den. Horreten dago. Eskoa irratian jarrita. da, Luzatu eskoa leber. Goa mesak esnanagoenean ez Eta ezinloak ez hartu Gau iristen denean Saltoka asita ekan Egiteko gogoa Nire biozata upaka Aile etzeradoa Elkarrekin Buruz berat jartzean, Atzo inauteriak eskolan kastean, Itxilorekin putxera Egin dizudanean danean begira Eta urteko umeak, Payasoz. Maite zaitu, Kantu askoren artean hausere ikasi dute Maite zaitu, Eta ikasitakoa kantatu egiten duten ez eta kantatzen duten aguk ikasten degunez Begietako dizira, dirribarrea hau Ba hori xentzule, itakak zuere maite zaituela Hanka eta eskuetan gorkutzean dardara Zatau paka, aile ertzera Elkarrekin hortzadarra, margotu dugunean Izpiluan ireizena, idatzi duzunean Irradi piztueta eta, donu zutean Begietara begira, hausen ari dizuteza Maitea! Urru nera goaz Azpalditigatuz Baina Egan egiteko Ez Azka eta azka egin eta azalaren azpian, inurriak espero ditugu batzuetan. Edo elefanteak, Urjauziak askotan edo tasumendiak. hautsa izan. Azka eta azka egin eta azalaen azpian sumendiak espero ditugu, askotan. Gehienetan ordea ia beti, Azalaren azpian azala egoten da. AskoJ Mamia. Gehientan ordea azalaren azpian azala egoten da asko jota, mamia, baina lasai. Ez daukazu gehiagoren bila ibili beharrik. Kito Azala asko jota mamia. Hori zen dena. Ez dago besterik kon Zer du goiatzek. Azalaren azpian, Inez azkata azka ibili badagoiatz zer topatu du azalaren azpian. Egun honi dati... Egun honi <laughs> Zer duzu ba, azalaren azpian? Ba, gautza asko, bueno, egun erokotasonean pasatuan dian asko, baina momentu hartan, ba, horitzundenako hoiek ateaz itzaizkian azalaren azpipik. Goiatz laban dibarka iso eta ongiet horritakara eta azken lan eder honengatik.: Ni esker, eta eskerrek askotzu egon bitanen gatik. Goiatz irakurri dizut literaturari gabeko bizitza ez dezula. Ulertzen, libururi gabekoa, irakurri gabekoa, eta umetatik idatzi izan dezula. Konta guzu pixka bat, nortzen e, umeura oso txikitatik literaturari lotua azita ez izena? Ba, bueno, Baina, niretzako gaur egun ez dut, ez dut egun bat, bea ere ez dutena irakurrikoa adibidez. Ja, oso garrantzitsa da, nire bizitzen parte, oso garrantzitsa da. Eta no, bainik memoria dutenetik an, idartzen dut. Oso, bainik an, jarreea baitut etxian, gura sonetxian, nik idartutako ipuiak eta olako kontu bat, baina aurretikan ere. Oso, bainik an, idartzen eznek nian, e, jaten dute bai, so, ipu ibat kontakzen nazi eta keldi-gelik melitzen nintzela entzuten eta aurrezko lan beti ni nintela kontatu bertu ikuna, eta ontai ni oso ume mugituan nintzen, eh? baina hala esate dute, ase que, ba, bai, betitik kan lilura bat ditorrek. Gura umetan idazten zen ipuinak ipuñak, zer idazten zuen, goiatzek, zertaz idazten zuen, nun jartzen zuen, begia eta irudimena? Ba, bueno, ume kontuak eienetan, baina bai bat ziela, ba, bueno, ez dakit lagu honedo zenid, edo familik kontuak baitare ere gautza oso hurbilekoa ba, ez ez, urrenik, Ba momentu, hortan nire inguruan nola ikusten nun eramango nun ikui Tentaziorik izaten hori kizaten dezue edo egiten dezu tarteka tarteka gurasoenera soazenean eh cuadernoa hiek edo orrialdeaiek hartu eta iniz jarri irakurtzen? Ba ez, ez segi esan ez. <laughs> <laughs> ez, oso urutiko za da, igual naiz baitengo dute, eh? baina bueno, hortikan ez dut hala arribitze aurdibit espero. Ez da pasatzen irakurri gabe egotena izenik. E, zer irakurtzen du, e, goiatzek, zeri eltzen diozu liburu bat hasi eta ura bukatu harteko e, onikez, edo bueno, zer, zure burua jazteko e, bueno, inguruan dituzun e, liburuak hartzen dituzu zoriz, e, buruan badaukazu irakurri nahi dezunura garbi eta bazoa azaren atzetik, zeintzu dira goiatzen e, irakurtze ohiturak ba normalia nahiko neiko egoten eot, ez, esan, Berlin Fritz irakurri praktikamente. E, askotan liburutegi pik hartzen ditut liburu asko eta oi hartu modu beteian neon badao lako apaltxo bat, ba bueno, arratsu batengatik edo beste batengatik destacatu nahi dut zan liburua, protestaenia, ba, on, acaso Iritsi Berria dielako, baina baita ere bai galdin. den batekin edo sarin batekin loturabada utenak. Eta, lehenengo begiratu askotan horri ematen diot. Geo beste batzutan, bai baibaritxotela burutan, berirakurne duten, olakotan dienaketan izoten diara. Ba, bueno, libur bat irakurtzen azten zuenean batek bestera eramatentzatua askotan, maire referentzien edo kontu edien eta hortikan ere asko irakurtzen dut. Baina, oso irekiteoten aiz irakurtzea, oso irekiteoten aiz irakurtzea, eh? eta denetik irakurtzen duten pertsonaen naiz izan daitezke daiekela saiakera bat eta nobela bat edo ipui liburu bat. Nola irakurtzen du goiatzek? Horria e, eta arkatzen edo boligrafo eskuan dituela, e, e, ideiaren bat harrapatu e, ideiaren bat gustatu eta apuntatu egiten duzu gero hortik acasozuk E, tire ingo diozulakoan, edo guztoko esaldiren bat, edo gustoko hitzen bat hartu eta idatzi. E, Zoi ditu? Oiatze? Ba, normalia, mm, e, libusari eskintzen ditu, nero den moatan ere zagurzua, ez dut boligrafo bat eskutan hartuan. Hori bai, zerbait tek atentzea ditu edo horria markatzen dut, e, doblatzen dut eta orduan gio bai apuntatzen dutela nonbait edo, bueno, batzutan mugiko horreskura balen bat, kaso argazia tera atzun es al diorrey, baino un eta normalean, bueno, ba, Hortche Morgeltzena ez eztikana be. Eh, un lengua eta literatura española ikasten, e, bere garaian kazetaritza ikasi Euskal Jaurlaritzako unibertsitatean, e, goiatz zeren zerenbilla dabil orain. E, zertan eh aberasten ari zaitu e, ikasketa honek? E, zergatik aukeraketa hau? Ba bere garaian ere, baina ez urte horiek dituzun ean, eta osargi ez dakizun ean zerri zanezun, no, baina zerbait daukeratu beharretzun ean, e, lehiara joatera eta lehenengo-lehenengo iruilea batean eukinu lako kerri zibat, baita ere gutz eta bueno, gazteituen filologian fakultatera pasatzeko, baina ezken ean ez eta beti zandut ba, izkuntzarekiko eta bat ezberdik izkuntzan marron, ba, literaturakiko taletasun. Edo, bueno, atentza ber, berezioi. Eta urte batzuk pasan doren, ba, goguaz hartu zutean, no, iritsiko momentza, ba, berriz presunin, zela beste ritmo batea, ba, ikasten hasteko eta, eta, bueno, batzenean berezioa Euskal filologia guztua baino, ez aukera ikan, begaur egon, ehatxeuketan heladakaten antolatuta ikusta. Hor duan, ba, bueno, unebera junintzen, eta lengue literatura espanolak inazen nintzen, eta baterzere literatur arlo regatik, eta esan oso guztainiz momentuz. Zer ari zara topatzen? Zer deskurretu ba, ez? Bueno, bat, genian literaturak askutan, bia, unibertsalak, nahizta, aizan, ikuntzadat herrialde batekoa ikastenotan, hori aizan ikasten korrontiak eta lako beti dia, osantzekoak, Europa maian no, herrialde bateko, bateko bestera, Orduan bueno baztenean jatzentzea ez bakarikan nateleraz ba, seidatzu den bespektta baitare ba, bai eukerdatzio batzu den ez beranagoi edo bai italiak frantsesezt bueno dauro ba, ikustei orkor oro bat ematen dituta e esan literaturak behar beste modu batea ulertzeko tresnak ematen dizkizu. projettitze iruzu ipuinaz eta narrazioez e, artefaktua saioan egitzi zuten elkarrizketa tartearen amaieran alako osnarketa txiki bat egin egitzen zuen honen inguruan e, oso argi ikaragarri gustatu zitzaidana e, nahiago izaten dezuzuk, zen nuen, ez da zuzuk alakontatzen zenuen ezta narrazio hitza erabili ipuin hitza erabili baino e, askotan bueno bai ipuintza eldu literaturan debaluatu egon daitekelakoan, e, narrazitzakakaso e, indar egon maten diola, e, bueno, horren inguruan egin zenena, ausnarketa, e, nondek da tora guztia? Bueno, ba, inguruan ikusten duene, realitate batetik abiatzen da guztia, zukezaten diakzunean, norbaiteri, idatziten duzula, eta galetzei zute, bueno, monugutzia, pentsakzun no, novelak idazten dituzula, zoi da, bat ez bere baluratzen dena, eta sokin diakzunean, ez et eta ipuak dila, edo narrazioa dila, denek usteite aurrentzako idazen duzula. Eta bete da ez ez, elduentzako, Ordan jende askori, baina bueno, batez, irakur zale, hain irakur ez denantzako, bai bada hola holako banaketa bat gaur egun orain ikan, ez dia oso ondo ulertzen, elduentzako ipuak. Eta gaina, e, inguruan ikusten duena, irakurlen artian ere, geuenek, nahi hau itxustela, novelak irakurri. E, Ipuiak irakurtzeak koste zaien diri. Bai, ba, oso lotzun dut aurrakin eta ez dakit. Eta, bueno, ez da berea bakotza, berea zau harria ditu, baina bueno, mm, Ipuek galtza asko kontatzen mitzut eta asko sartu zaitzen eta oso neurri politxatu beste gauza bat Ni oso irakurrean ez betari ipuienan errazibena, helbentzako, baina bai badaola. Ez agitua, novelan zenide txikia balitztu ez dela, ba baindikan handiko da ziberdun zerbait balitztu ez dela, baitaren mundu guztia galetzen dut zerbait da, eta nahiz idatziko duzu novela bat. Eta, bueno, nire gantzuna, akaso inoiz, ez? Bukaera aldera egitzen gode gortaz, baina, e, idatziko zu novela bat galdetzen dizuten Neu berean inez galdetu aldizute idatziko aldezu poesia. Ba, bueno, normalean ez. ez e, Enarraztu joak, bigarren maiakoa baldin badea, maia, ba, poesia ia da, ezakit, bat zer edo oso elitistak bat jotzen den, zerbait, edo jendeak ulertzen du no, poesia ez dula ulertuko, eta, oi, ez da, ala, da horregun poesia oso ulerte herretu eta oso urbileko edatzen zen, eskalpo eta asko daude, ezakit eta garaibateko, onpozida daia dutakit perbilatzen dena. Oso, oso poesia urri eta egunerokoa ere bai badao. Baino, oibai dela ja, urrengo eskaileran naontzera dait. Mm -hmm. Gera itzen godu, aldera e, poesiaz e, goiatz. Igartza mm -hmm. bekari esker, 2000-an argitaratu zenuen E, geltokiak edo quedo zuteko abestiak, handik e, irurtera iritsi zen fotogramak eta gutxi gorabera hiru urtera iritsi da hori e, zen dena. Neurri politika no. da hiru urteko kontu hau edo <laughs> ala suertatu da eta, bueno, etzen hori ere programatutako zerbait. Ba, berezes, berezes da programatetan, baina bai, olabeiratuta, ba herobi ban ere tenpusa ala dela hiru urteka funtzionatuko handua la. Genian irurte Bueno, babadia proiektuatu zertzeko demogat beharretzu. Gehi, gio, bueno, badere argitaratzea prozesoak bai, demora hartzen du. Ez da, bai, azkabatetik besteraiten duen zerbait. Eta kasulea deutxa izan da, baino, bai, e, urtetik bain trienio ka funtzenatu dut. Eta zira-ziratik garbi buruan, e liburua olatala osatu la osatu edo bueno, eh Goyatzek idatzi gintentuta alako momentu batean konturatzen zara, bueno, hemen egon daiteke, egon daiteke edo badago mamia eta izan dezake honek guztiak e, proiektu oso batean zentzua. Eh zera nora e, aipatu nahiko nuke. E, askotan ere ipuin bildumak irakurtzen ditugunean, eh irakurle taldetan jasotzen dedan eh iritzia ta sentsazioari lotuta bakarren batek esaten du, jo ez diot, eh Bati eta besteari loturarik ikusten edo ez di, mm -hmm. loturarik edo aririk e, ikusten. Hori beharrezkoa du e, narrazio bilduma batek? Akaso idazleari berari laguntzen dio, badira beste idazle batzuk horren beharrik sentitzen ez dutenak, irakurlak askotan e, ez zergatik ere hori bilatu nahi izaten du, batzuetan aurkitzen du, beste batzuetan ez? Nere ustez beharrezkoa ez da baino, koerentzu bat, edologika bat, ematen laguntzen dio, eta egon lagungarri da, bat ez deri irakurlearen trako, baino nik usteetik gehiagoela, bainekan buruan zartea dugulako novelak, eta novelakoa dia azieretik bukaerara ari bat jarraituko dutenak. Narrazioak ez, narrazioa dudako eta azitabukatu da, hortxe kontatu dut, kontatu darakoa. Hor da, nero ez dut, gai berdina konpartutzea, gai haman konbun bat egotia, Bueno, beharrezkoa ez da. mere kasuan e, azken di liburu bai fotogramak eta bai, hau, hori zen dena eh, nintzen hazi, liburu bat idatzi, kon nula burutan Eta, zuke esan betzela, bai, ditsisten momentu bat konturatzen nintzen, hau behal, bai, zorbait antzekoan, edo, gai, baten inguruan banebi, ela, erken gade bueltatzen nintzen, zela, nire horrek erresten ez ikusteko... Bitu bai hemen bada hotzar da, eta nahi momentu hartan, azken finean horren ingudan abiela, edo zehazten idazten, sortzen, eta seguruna pentsatzen. Eta baien artean badaude lotura, fotogramakien azken finean bai zontzen narrazio bakoitza argazki batetik abiatzen zela, eta horizondenan benetan harremanak dira lotura, edo, bueno, eta noske harremanak ere oso zaba alulertu daik ezke. Ordain akaso ira kurlerematek hartuko du eta ez du harrabanek ikuseko bat abestian artean. baina bueno, neri harreman hori ez badu ikusten nere bergintsait, ez dut ustedenik garrantzitsuena. Goyatz, hitzek idazu oiartzungo labaderuaz? Hor ere emango ziren garaibatean harremanak <risa> ba, bai, orr bueno, el kartonitzeko liburua argitaratu berritan, ba barsaldekoitzako elkarrizketa daiteko. Osotokiponia da, osea, plaza inguruan da eta ba bere garaian xarra eta eta la herbieroriatzen, baina dula urte batzuk, bueno, guia aurra ginela berritzuten eta badu bere xarma. Reina, bueno, ba, neko, Aztuta ondien tokia gedea eta pol, oso politia gedea, ez du jartzeno bakarrik, eh? beste herri askotakoak zagarria gedea, eta azken ba emakumeak emakumiak duzeko tokio bat izotzen ziren bere garaian eta seguru horrazken ean, hartan bueno, ba, jartan, sozializatzeko beraien taberna, seguruen bena oizan moztela, eta euskalo, zenot kontu kontatu diren hortikan. dinean aurrera doan Lagun handi bati Viita egin diot gaur goi zean Kopeta zeharo ilun begia triste zeuzkan Esperntzaren ez de sean aurrenez koenitiko itoun leluekin diot bertan zer modu saude biastebarru berriz ere guraso atzeko sukaldean zegoen miren amarekin xeritak aurra izango dugu dugu diozu aurra izaten baduzu singularrean hitz egiten hasi beharko duzu ez egoik eta biok hitz egin dugu bion erabakia da Hori teoria, baina esango didazuen mendikila bete gutxibarru. Ez zedentzia eskatuko dut. Ez zazua lakorik egin. Miren, arri eta zur zegoen amarekin, berriz ere. Egoikoreingo bizimodu bere egiten jarraituko du etak gogoraz gogorgazi beharko dizkizu pediatrako itzorduak, zuk joan beharko duzu guraso bileretara, zuk pasatu beharko dituzu ordu aspergarriak jolas parkean aurrei buruz hitz egiten duten beste, as, beste ama aspertuekin, Zuk erabaki hartuta dago ama. Tira, tira, nahi duzuna, baina abisatuta zaude. Etzen zen alaba batek hagandik espero zuen erantzuna. Mirenek ere etzuen zuen espero bera, munduratuzuenaren espainetatik gira goxatzeko bigarren aukera bat emana izan zion amari besterik ez hori zen dena hori zen dena Goiatz Ladandibar, Albert Daniar, gitaletxea. Lagunaren jakinta zunean, ta nebo... Goiatz esaten denean erabiltzen den doinuaren arabera, esan nahi ezberdinak izan dizake hori zen den aurrek. Bai, izan bai, dizakeak tenean irakorleak oipak bere interpretatziak iten ditu, eta hoi gero literatura minu ez da politikako bat ere gara. Hamasei kontak izun, narrazio, e, zer du berezi bestek e, ez dutena, nune bilida e, goiatz bereziki azka? Bai, hibili da, azta edo behiratzen edo entziten e, gaur egun, ba, ben, harremanak. Gegin etan, bueno, bai, kontonente bat badena kariñoa eh, edo, urbilda esena bensat, ez dira diko, harremanak, bai, besteak ez, Baino, baina baina, zekirak horre dezen bertan ama alaba baktuk daude, uh -huh. orduan, ba, bueno bai badaula beraion artian harreman ez bat edo bai, bada artian badauna do, lagunan artekoak ere bai badaude eta ibilen e, ez, ba, bueno harreman horietan gertatzen dien gatazka edo zaikikioi egi begira eta nolak joa askotan ez dien hain edo nahiko errex edo bai, zimei, uste dañoz simpleagoak dienak E, ondori joak izan dutxezkezu, baina eh? erantzunak bensat bai. E, goiatz, e, laburretik, oso laburretik e, aritu da, puyak izan daitezke luzei narrazioak izan dutxezke labur xagoak, kontak izunak e, propio egiten arizaren lanketa bat da, au da soberan dagoen goen guztiak entzekoa, Dauneneko horrela ateratzen seize hori dagoiatzen estiloa edo atzean badago idatzi eta ondorengo gosoiltzelan bat. Zerbait e... bereziaren bila, efektu bereziren baten bila. Ez, konturatzen aina, ez, ba, joera dutela, gero ez da moztago ibazte kuartena dituzu hiru liburuak, lehenengotik bigarrena laburtu bien, narrazioak eta bigarrentik hirugarrena oraindiken eta gehiago hienea. Eh, ez da kit ola beraz nahikoa dela kontatzen kontatzen nai dutena kontatzeko. Aurreko batean ere hola izketan eta pentsatzen eta aipatzenu bakaso lehenengo liburuan bai beka bekakin irabasten un hartan, ba ni ere osasuerrian entzen e, mundu hontan baina esperientzia quedo era cu chicos se dedicase ba, con un service y vívida hontan eta han babonazrean, pero si llevate sentitzen acaso horri ba, aldeko puru batea iritsi gara, eta orduanak aso, luztatzen zen hituen historiak, luztatzen zen hati nahiko artizik behalki. Eta gaur egun ez dut beharrik sentitzen. E, azken zinean nere boron dute propio ez aina izudazten, proiektua bidaltiaren ikera dut, eta beste batzuk, aukera ba, bat eman gote biloten argitarat eratzeko edo ez, orduan ba eskotu libra guada nola idazten duten, eta eskotu sogorun autentikoa guada. Horirak urtzen zuen ez da, e, pertsonaiak hor daude, daude orain eta hemen iaia berdintzaigu edo iaia gabe nuntik datozen eta nora doazen ez da, bagaude zen ratu da oraintxe gertatzen ari den e, honetan, izan ere oraintxere momentu honetan gauza asko gertatzen dira eta asko dago kontatzeko oraintxe gertatzen ari den horretaz. Bai, eh, historia hauek berpezten dien gauzak oso aktualak dira, oso gaurret emengoak eta edozein edozuineri pasatu de de txaskiona baino gehiyo. Bueno, bai, nikuzket jende asko sentitzen joeko da egoera batekin edo beste batekin, ba, edo berai identifikatu edo norbait identifikatutako du. E, askotan ematen die bete atza begiratzeko zea hori edo aurra begira geiegie begiratzekoa eta eske bizitza karagarresko fix dioa onena. zen denbora pasatzen du goiatzek, pelikula horri begira. Eziorik onena den bizitza horri begira. E, kontemplatzen e, begira ingurukoei inguruan gertatzen denari buruz, e, denbora asko pasatzen du goiatzek, ez dakitua ba, plazako e, bankuan iserrita edo autobusean zazenla edo belarria beti erne begik erne e, batzuetan kanpora eta pentsatzet beste askotan ere barrura ere bai. Ba, ez alantzai gabe, e, beti daude, bai ez du gandik hartz mitzuzu nozak, edo pentsamen duak, edo, eta bai ingurukoen eta ezagunen gandik, ere bai, ez dena ez erriko plazan eseridoten bankuan erdian, badak agu gaina, herriko eh? plazan erdian banku bat, ez estrategikoki jarripa, baino ez, behiago dia, bai, ozak, edo elkarrezetak, edo, askota, nio alnotitzi bat, edo egiratian entzendako zerbait, edo kontatu dituten zerbait, Ega, bueno, segurun azurire pasatuko eta izolau, irate, bine, batzutan eto altzun dia, ingurukoak ere beraien historioa kontatzen, eta esatea, uh -huh. eh, honi buruz idatzi historio bat. Horren <laughs> <laughs> zen dia batzun zuertan ere eskurtan gala izaten, ba. Eee, eh, alako izango zenien nien, seguraski, bueltan eman ere bai, idatzi ondoren? To. <laughs> bai, katoietan, <kaso laughs> bai, katoietan, bai. No eh, Fikzioa eta nere pertsioa amateko eskubire eta lizentzu guztiak hartzen ditetan lakota, baina, bai, bai, hoi inizan diletenean, gueltan eman dilet. Literatura da, fikzioa da, baina sinesgarria oso? Iri zentagoia, bai, sin esgarretasun Bueno, azkentinean literaturan no, rentzut joan hagu sin edako bat omen da, sin eh? esgarri izan berdula, ato jo, gauta, Errealak taktika behatu nahi zisteriak doki datzen, orduan, bueno, oztak zingiz pertsonaiek eta gertatzen dienek ere badutela. Harremanak komplikatuak dira. Guk komplikatzen ditugu, harremanek eurek komplikatzen gaituzte guk? Nik uste lehenengoa gehiodela. En zinean, harremanak guk sortzen ditugu ordan harremanak ez dira izistitzen, berez, ente bertela ez dute komplikatuak izan, berez. Gugea, ba, modu bat edo beste eramaten ditugulako, komplikatu ditugunak, edo batzuan uste duguna komplikatu dugula azko, eta kaset duena inkomplikatuak izango. baino bai, bi e... zinean, dipertsanak nizuz diaberdinak izango, Zapitzak izan godu bere ikuspuntu edo bere bizutzeko modua egoera berreina nahurrian, eta oiek dia, da historioa getara eman ditutenak. E, ardatz harremanak lehena aipatu duzu orotariko harremanak daudela, pertsonaiak eurak ere gazteak dira, helduak eldusiagoak denentzako dago tokia momenturen batean... E, idazleak eta kasontan zuk zeuk izaten dezu, e, errepikakorra izateko e, bildura edo kezka e, gai bat hartatzen denean? Bai, eta kasontan izan nuen sentzazioi eta beldurroi, Ba, kaso, gehiagi bultatzen hoten nintzen, ba, gauza antzeko gehiatara. Eta, bueno, ba, du doiete dutxatueko e, bilaguni pasanien idaztena din nintzena, eta, bueno, ba, behaien hiritzutik lasaitu nintzen, esantzatelako ez zaitz, beha, errepikakorra iruditxu, edo, bueno, ba, bon, azken finan, harremanen edo eta mundua oso oso zabalaba, baina bai eukinula beldur, bai, beldur edizantik junun. Itzegi guzu inaki zapirainez? Ba, inaki da lagun oso urbileko bat, eta ba, bueno, Artista bada, arte ikazetakoa da berez eta proposatu nion aukera honezkeo ia pre, nahi otetzen, ba, azta la, la disainatu eta, bueno, e, inakita biek askotan elkartzen geha kafe baten bueltan eta askotan ateratzen dira, batek beste ahi botatzen diola 6atzen dut eta beste 6an animatzen da. Eta botan nio nio nioi, no, esan zean, baiet, balkera baldin batzen, ba, ilusioa un diak iningotzuna. Eta bueno, alberdanean Jorge Jimenez galdetun nio, ba, bueno, proposamena iteko aukera ietzen gote genun. Eta esan pues, ze, ba, proposamena iteko baiez. Eta orden orduan, baiet, bueno, jo bien artean, baien genitun beste brainstorming batzuk, baien hundi noa juntzuk jezken, eta jo ja, inakik lan dutzuk juen azalbatzuk eta bueno, ba bere beraketik disinatuak azalbatu eta niri bueno, beresekilo saun bila hiten duit lagun batek eta lagun batek urbileko pertsenatek egin besteko karinoa dioten batek, ba, bueno, liburu hortan ere bere zerbait jarri izana. Lehenengo planoan aurrez aurre bi gladioloko horregon behartzuten eta atzean e, zirri borroxoago e, gura ere horregon behartzuten? Bueno, eh, azken zinean horri inakik de hartu hitu bere sortzaile lizen zuiak adiak puntua bai batu bai denitxula kasol ez ezak ezue, baina, bueno, jo gure izian kontu egeta, deak, deak emandio komposaketa, deak jarri ditu hola, deak ere hartu hitu bere sortzaile lizen normala dendentzela eta hartu behar hartu hitun dendentzela. Virginia Wolffs, Simone de Beauvoir, ez eh, da kasualitate utxa ez da? Idazleak bere lizentziak hartzen dituta berak nahi duena idazten du zerbaitegatik da berea naski naski <laughs> bai eta bueno bagia, ba agia da ba eske niga bakarrik baño es eh idaztelo bai, hiek aspaletik bai bueno na virgin wolfen kasuan bai fikziozko idaztule den atletika bat zona batziergo garaian ere jain mundai buruzko lan bat eta bueno liberren sexuaen bai oskerak ateratko Zorte duk dugu, baina horretik aina irakurria nun, eta bueno, ba, bai badiela erreferentzi importantiak. Eta f, non diktira asko emate dutenak gaur, oa indikan. Baina ez pentsatzen jarratzen zuen, eta egazopiskatriz, eta dena behar, hain besturten doren hain aktualak ezaten jarraitzea daien pentsamenduak eta daie kidatzotakoak, baina ala da, oa indik. Uh -huh. ez da bere buru azari, baina bere buru asko dute? eta bere gorputzez, eta bere emozioez, eta bere sentimenduez, eta bere pentsamenduez asko dute narraziok. <coughs> bueno, azken zinean, irazkelia eta pertsonagia perizia eguneko honean oso zaila e, denek jartzen dugu gogandik eta gure inguruken gandik, eta ez den ez, ben, ez gengu, beti hartzen dugu guretikan, eta beti jartzen dugu zerbait guretik batzten izango da, Tentsa mendu bat edo idea bat bestan ezango da, ba... zure inguruan edo zure oitura bat. Eta, bueno, jende asko kezan dit inguruko, jendeak asko kezan diate, mi ikusi nautela historioetan zerbaite bat ikizango da, baina, bueno, enez mi. Ez, ez autosikzio, ez biografia bat. Mm -hmm. e, goiatz, ez da denbora askorik pasaliburua argitaratu zenuenetik, e, argia ikusi zenuenetik, e, ze ari zara jasotzen? E, izan duzu aukerarik irakurlen gandik, edo irakurle tertulietatik, edo zerbait jasotzeko aficpak horren e, bultarik izan da? Ba, behin bekan gehiagi, e, gehi ez da ere. Ba, jasoitu dena txikpak gehienak ba, nahiko inguruko edo jendianak izan dira. E, egia da, ba, bueno, argitaratu zen hor, ba, durango, etorten dago, durango zurro miliekara da baina, bueno, batez bere, ba, izten ahondiak edo, jadagoneko oska ondia dutenak mugitutu dena. Eta, egia da, ben, ba, digarren, moduko bat aidele izoten liburuak, bortarri ba, etikana aurrea bateko eta besteko berrizazitzen, hasi dela piztadat mugitzen, eta hortzen hau. Arrastu aia duztea da elburuetako bat, idazlarentzat rentzat elburuetako bat, e, izan ditzike irriparre bat, zuk dioztun bezala, izan ditzike hausnarketa txiki bat, e, liburuau propio aukera polita da, irakurri, patxadan, e, pildora hori barneratu, eta hausnarketarako posea duzteko. Bai, bonaz, kenzinan, dena egostatzuntza, egostruki datu dugun zarbait, ezapertu ditzaz pasarteta, bueno. Ez da, egun guztia oso narrian pasako pasar hartziko duen diburu bat ezan gozti horrenik. Ba, egun nireko zambarikugulako bestek ezkata irritmo batzuk, baino, bai, goztatuko litre dakela da, bueno, ba, esatea, joe, o sea, fe identifikatuak sentitzen nahizuen hemen edo, joe, o sea, abuela hini izan dudunik, edo, ez da ikan gabe, oise, parraitia, ironiatik ere asko dun liburu bat delako. Poesiarekin askotan e, gertatzen da, e, laburretik doanez harrapaladane irentxi eta eta kito beste batzuk orde aukeratzen dut, gaur edo tarte honetan poesia poema bat helduko diote eta gero beste bati e, narrazio hauek irakurtzeko ere mila milamudu egonde jazke dena irentxi harrapaladan edo banan banan ondo e, zaporeatzen e, joan e, goiatz laban nola irakurriko luke hori zen dena liburua? E, nik danak irakurriko nitzuzio. Bat irakurri, eta, bueno, nik askotan gaina bai liburu bat baino gila, bairakurtu jodan liberia, normen bat dutu dituroi, bat irakurri, eta beste historio batea jute, jutekua, eta gehoberri zueltatzea liburu hortara. Ba, bai, unazken pinen bere repose dobere momentua izateko historio bat eztu kantua goi Ba, kantua da neortu fakultade zentirre Mikel Hauan kantorren bertxio bat, e, hotel eta tulsako miren izak abestua, xina hurriak proiektua entzuten ean, ba Mikel Hauan onbenez Taskalerriko tale batzuk napakuitzak bertxan bere Mikel Hauan kantetako bat eta hau bizantzen bat, eta Originala bakfado bat, da, Mikela bakfado bat agerzen du, eta zaila itutzen du askotan, baina nik uste dut hoteleketan miren izakintzuten bertzi dela pff, ikaragarria. Gutxitan esango esango dugu, akazu originala baino obia dela, baina nerik asuntan, gehiago gustatun zaita originala baino. Goiatz, pasaden o, txaiaren amairuan, o, banatu ziren e, pasaia iria, poesia sariak, pasaian bertan, e, bigarren saria goiatz, labantibarren zat, e, poesian. Lehenengo publikoki kibintzat, lehenengo lana argitara e, itzalean, askotan edu izan dio goiatzek poesiari? Ba, er, ez, egia zen, anaikoa, siberriako hentsederat, duten ere burua poesia munduan, Eh, la hau, ba, bueno, ez da, badu bere denboa, baina ikasodula urtebete edo inazteola esango nuke, baino ez mereburua burua principiante bat kontxeratzen dut eta, bueno, tarteka idazten dut, baino ezain maiz. Interpreta, ezain, interpretazioak bai. geminorrean. Bai... Eh, <laughs> Atalpena badu izan kontua da, duela urte batzu munduko literaturkai erakek, Inebor Bachman, poeta oskarriarraren ban, lan bat edo hitzulizun, edo aukerak eta bat hitzulizun, eta bueno, ba, nik liburoriteak urrenun, eta oso iradok tibarriak intzut baitzidan, ba, Inebor Bachman, bueno, nagoetan losak hitzulizun, nasek hitzultzaiak jarri zizkioen, baia tituluak poema eta Mikeleman ez ezagite orduen ez berri orijinalean irakurtzeko aukerarekin baina eta Argentinan hartu nituen ba, bere no, poemetako tituluak eta bueno, bai, sortu nituen edatzen nituen ba nere nere izerrira dakitzen zaten titulu hauek nere interpretazio propioak horregatikan da izenburua dena Uhum. Lehenengo xaria itork altzakortak, aurreko hastean elkarrezagutu zentenean, bono ez dakitik, kaso aurretik ezagutuko zenten elkar, zesan zenioten elkarri? Ba ez bineen elkarrezagutzen pertsonalki, ela izan ez eta entzunez eta bai, eta baino aurrez aurrez, eta, bueno, ba, batxegi bat izan genuen, eta, bueno, elkarz porionz ez da parte, ba, bai, emkigenu lakogazka bat, ba, bukaeran, ba, bueno, bat abesteari gure liburua esken jigenizkion e, besteak zeridatzu izun jakin gabe eta bi ene antzeko eta elkarri opagenio ma berrizaren ezbeito patzia poezian trenak edamaten gintun geltokin batian Kantu bat eskatunizun aurreko gaurko orko saierako aukeratu zen ezaken ere Martin Larralde Bai baita deaz guztetzen <laughs> kanta bat da eta gaina bueno, poe, poezia liburu hortan poema batian ere haipatzen dut esplitutuki, eta, bueno, eske Martín Larralde da zura garrila, eskeratuak egon kantaik kolitienetako dazitzen zeburuna. Ala dio, poemak. Inoiz, pentsatu duzu, Martín Larralde galeretara kondenatu izan espalute, nolako galera izango zuen euskal literatura kantugintzak, zeruzko uzko gabe. <gülüyor> oke на Txelizetan otoitzak, betiko otoitzak Neguko keiaren antzera Lehun nigo Martin Larraldez da sekulaitzuli Baina aitzuli balitz Arantzak, barurantzaitzuliak Lituzken xaga roialez Itzuli izan balitzer Dauri da gandea dar Larre berdeak etxezuriteiak horriak Interpretazioa gemi norrean eh, Goiat zorionak xariagatik da behondizula Sortutak kolanagatik Miliozer Gentia familia Eta Eta segi, segi bidea eginarazten dena hori zen liburuari, dena hori zen harren orain asko izango duelako esateko. Guri ikaragarri gustatu zei guren eri ikaragarri guztatu zei eta eta segi, irakurleak e, gozarazten goiatz. Eskerrik asko. Besarka da ez du bat, eskerrik asko gogaur goizeko tartetxe honen atik. Guri abai, ala, horren artean. Niño crees tu de na hoy tu da den ten da azkeneko trena, galdetu zuen, Hammarrak eta hogeita zeian, taula honen arabera, Erlojua begiratu zuen hamarrak eta hogeita hiru. Bakorri Metroko eskillaretan bera abiatu ziren lasterka Buenos Airesko subtez Iriko hiriko laupunutara baino heltzen tzenna, eta ia bat ere estrategikoa etzena. erdigunetik urrututi xamar zeuden, eta ostalera heldu behartzuten nola edohala, aste esantuko larun bata zen, Eta portein horik makroiri hartan larun bat santu hartan zubteko ordutegia feria dozenik etzekina. Beraz, korri egin behartzuten, besteak beste etzutelako taksi bat hartzeko adina diru patrikan. Segundo barrak batera zuen erabaki hartzeko. Han geratu Jonen zain, Jonekin eta azkeneko trena galdu edo bagoira sartu Jon gabe. Segundo batek dena aldatu zezaken. Jonek chartela irakurgailu gainean jarri eta jarri segitzen zuen izerritan. Pi, pi, pi. Chartela irakurri zuen irakurgailuak. Ateak ireki ziren. Nora bagoira sartu zen? atei itsen beranduegi zen jonentzat hori zen dena goiatz labandibar elkar barkatu alberdania argidaletzea besibas cantar de asa ingostura mech hetendena Eta holfinez batuaren eraginez Egure eta holfinez partitzeko undu minez Zeari putze ginez Triste dago lurrozoa, talurkota itxasoa Triste dago lurrozoa, talurkota itxasoa quiere ser quien lo canta es volver quien sinceria quiere ser quien me enviar gaur da beti tristeza go nurrosa ta lurjota itchasoa tristeza go nurrosa MAPA DUTEER DIBITU ZIRRIKITU ZIRRIKITU MAPA bituz, Baina naiz ez Idu ditu Gureak ere mugak ditu Triste dago NURROSOA TALUKOTA ITXASOA Ekaitze, ostegunean banatu ziren pasaden azteko ostegunean otxaiaren amairuan pasaiairia Xaber Portugal poesia sariak, oigarrane edizioa, e, bigarren saria interpretazioak genminorrean lanak jaso zuen, goiatz laban lanak, lehenengo saria euria, zara-zara aitorkaltzakortarenak, berarekin harremanetan jarri nahian nabil baina kuku bat egin eta azorion baina ez dit, telefonoa hartzen edo ezin, elkar harreman e, e, urte morduska bat, pasaiak ere, urte zurte e, sariketan tolatzen. Bai, ez dakitea urte urte izaten den bi urtez behin esango nuke eta 20garren edizioa baldin bada ba pentsaz e, zenbat urte diren eta bai e, sariketa sariketa poematerie eta izen garrantitsuak saritu ditu pasaia sariak triste Bueno, kaitz, e, Felix Marainak eh antolatzaileen nagusiak e, nigan konfiantza baduta horregatik urteak e, daramatzat eh leiaketako sariketako epaimailenak egiten bere garaian e, Patxi Ezkiagarekin batera e, azken urtetan ere beldarrainekin eta bueno niri dagokite bargitarapen eh lanean saritutako lanbakoitzaren eh hitzaurrea idaztea ni basa. Bueno, quiero era saiatu konezeat eh? aitorrekin harremaetan jartzen kuku txiki bategin eta beraz zoriontzeko, baina irakurri nahi nuke, bere lanari egindako hitz aurrea. Tagauez beren burua itzen duten euskara olerkariakin etaien gortzutzak dastan Bueno, esan pasai airia, poesia sariketako lan sarituak Birmingham argitalatxak biltzen dituela sariketaro ba, liburu ederretan. Euria zara, zara lanari eginiko hitzaurrea.. Era txika... Uoldetu gabe. Egu tegiko egun bat aukeratu, eta hartu atxeden. Ez du zertan eserita izan, ez du zertan etzanda izan, jarri zutik. Hankaz aukeran, eta egin dezala kanpoan euria, euria zarra-zarra. Barka, zara-zara. Eta sentituz zuzarela, beste malko batzuek bustitzen duten euri hori. aterkia ireki beharri gabe xeri monstruo gupidagabearen babesean eta usartu umelumel sirimirik umel, aukituko zaituen poesiarekin Aitorrek ondo neurtzen duelako zer nola esaten ari den erauntxika uheldetu gabe pitikin kapitinka bustiak arrastu huts dezan zure lehorretan Beste norbait egontzen tokian, zerbait berria hasi dadin, bere hautsak lurpean nahi ditua aitorkek. Zerbait, edo zer, zerbait eta edo zer berriro gerta dadin. Akaso horregatik idazten du poesia, noizbait gertatuak inoizko horretan gera ez daitezen. Lotxa ematen di ordea, poesiak, lotxa guztiak kentzen dizkion poesia horrek. Inor, inor Batzuetan, ia betit rumuiek du poesia horrek zain ijunpean eta esnatzen denetan, poesia horri tximistak sortzen zaizkio ijunpetik argi gehiagi, antzeman egiten da masaietako gorria aitorrek aipatzen duen lotxa politori Ta barkak kantu triste hau, Barkatxorieki bezarkaturik gure itxasoko, Urzakonetan mugiltzen bana. Ez gilu abeko hel izen, ere mugeman korra, gizamur zurikon zurikon. Ez dakiti ez egin zeu jemain harrapatu dugu, eh? Aitor kaltzakorta belauzti gaixotan getorritak erataz hori honak. E, Egun honetan ezkerik esko. Aitor, eh, gonbita pasanizunean eh, kuku txiki bat Aitor e, zoriontzeko soriontzeko besterik ez bada, pasaian egoterik ez nuelako eh, erantzun zenidan, bueno, saiatutuko naiz nere eh, nahiko iluna den alde honetaz eh, hitz egiten. Non koka dezakegu poesia Aitorren egunerokoan? Bueno, eh, zengunke e, e, poesia peti e, ikune Batzu dula, bete duela, ez duela normalean ezken aurran eratzen duan idapazentezako bat, baina beti bezu presente egon dela. Eta nintu da, pasaiak. Eta nintu da, hori nabari, nabari, nabari, eta zaiatu nahi, hori hitzara putera. Harapatu dugu, eh? Aitor rapatu harapatu dugu, baina azuloren batean harapatu dugu. Aitor pitin bat mugitzarik bai ez? dit zu e, garbiantzuten eta pitin bat aukerarik bai pitikan bat mugitzeko bai <gazituzin> malarika toa zure irnieo romaniko ea zon... ja, main berriro saietuko gara kaixo kaixo bai Baito, beto, beto. kontaigu zu, e, e, zer da poesia? Zer da poesia itorren eguneroko e, bizimoduan eta zer da poesia itorren zat? Bueno, ba, esaten duen, lehen esaten duen bezala, jaren e, ba, ere bizitza prazente dagoen tarbait. Mitezatua ba, da nola baita elikagai bat. E, ez duana, agian, beste elikagai atu bezala girenzten, baina, oi, bueno, dutxien ez... E, Egunero egunero, eta egunero ez bada ere ba, ia egunero, barruan sartu beharroan, zerbait. Eta aldiberean, ba, bueno, e, elikatzen dauen bezala, zerbait ba, ba, bueno, izten didana, eta eta bultatzen dauen ere, hilandik, izakit e, ba, bueno, poesia da ditu alta joan, baina izako zerbait ateratzen Poema sortan, poemaetako batean diozu lotxa ematen dit poesiak, lotxa poesiak, zuen poesiak eta norberak. Lotxa zuen egiek, zuen egoak eta norbereak. Lotxa amaten dit poesiak. Lotxa biluzteak, auskorri gartenegia gertzeak. Lotxa amaten dit poesiak. Erortzeko lotxa eta lotxa guztiak kentzen dizkit poesiak. Nik ere itza horri eldu nion. Bai. <laughs> Beste puntzuren batzuen artean e, e, zuka ipatutako horri eldu nion. Lotxa amaten ditzu poesiak eta lotxak kentzen dizkizu. Ba, bai, guztuiz. E, Aprobitxatun ahi dut ere, horrein dik, esan izan dizuelako eman, eta hurra gatik e, emateko. Eta gero zure galderari erantzun bai, esan egin dudana da, e, agian poema horrek islatzen duela poesiarekiko poesia arekiko daukaban arremana dezpezerro baino, beto. Zekulako lotxea ematen dik, den aipatzen nuen, eda aipatzen zuen zuen, eh Nidalde Iun eh bueno Nidalde badela eta Nidalde Iun etako bada ba bueno ba sentitzen eh, poesiaren eh ez ba, Inguru Marietan ez eh, betela eta gero irakurle bezala ere eh, hori gertatzen zaik ez dakiren eh fobiaren bat edo taramentalean bat eta ia laspo gustatzen eh sortaileei bere buruaz egiten e, ikustea e gustatzen haspaiki. Uh -huh. Eta ireitzen zait egoaren e, elikatearik eta ezbait oso sobera dagoen zerbait arteren munduan izaten dela eta eta ezbait askori Baina aldi berean zeikula kon meritua itortzen diea Eta orduan, eman eta kentzen didan lotxa horrek erakusten duen kontra ezana, da, diretako etako gainera, e, nire beintat e, egite poetikoan edo, oso presenta zerbait. zen, daite. Mm -hmm. Aitor, e, lehiaketek eakazo aukera ematen digute e, joku horretan, aipatzen ari zaren joku horretan, anonimotasunetik aritzeko, atiranik badaukate, poesia idazteko irrika, e, idazten dut, sortzen dut, eta eskutuan, e, bueno, ba, ezagutuko ez nauen nahuen, e, epaimai bati edo irakurle bati jartzen diote e, eskuetan begia aurrean lana, eta irakurri dezala ez, e, aitzakia bada niki idazteko, espazio bada nik idazteko, eta gainera e, irakurle bat izango dut e, gero, gero, gero, gero, Hori, okay, ba. batzotan argitara ateratzen delako, gero, behagindako lan hori oh, ondo baluratu da izan, bada? Horida, <laughs> oh, horria. Oh, Nik, bueno, eh, erabatago, zeniten ari txar narekin. Eh, Irekazban bintzat, idatzi, bueno, asko idatzi dut. Eh, normalean gainera eh, ez da izan poesia geien idatzi duana, baina bai, eh, beti presente egon den eh, estilo bat. Eta baina inoiz ez dudana askorik erakutsi, baina, nire likotea erikenduta eta baten bati gehiago, eta inorri gehiago ez. Eta kasu honetan, zuko esaten zen bezala, lehiaketak ematen zidan, anonimotasunetik haritzeko aukera bat, eta besteen aurrean, e, filtro batak batekin agertzeko. Alegia, naurtegi bizarri gabe, iditen bizarri gabe, este inolako e, aurrehiritik euh eukigabe eh nik paperean hidati eta bidaliuan hori e, ba bueno alde batetik epaitua hitateko bestalde batetik hori aurkezteko este edo eo eukitzagatitere eta gero e, ba bueno ateratzen ba, den ikusteko ipusteko hortik az e, normalean embora litzan idati bizunean eta ez duzumean hori, bierna hori, perspektibara galtzen dizu. Ez da izaten erreza norbere gurua epaitea, eta gaur gustatzen zehizuna bihar gorrotu duzu, eta marrutera berriz irakurten duzu eta bapaten esan duzu joa, hagu eh? niki dati dut eh? duzinesten. Uh -huh. Eta orduan pixkata baten zian baita ere, na, ideia batuko ordenatzeko, eh, puntu eta parte bat jartzeko, eta beste modu batera ere, E, idazten atzpeko. Eta ia ze poesia poezia mm -hmm. zarira optezu nintan, lehen eta atera nuen. Eta urten pasaiakora eta eta atera da ere. Horboan badira, badirudi e, sistemak balio duela, momentuz funtionaten duela. Euria, zara, zara, zer gatik? Ah. zara, zara egiten aldu? Goi herrin zara, zara egiten du gehienetan. <laughs> lekeiti goiz beter jausten da ta eta gutxi gutego ez dauka horrelako modu berezirik esateko eta begira da daiteko gola euh, ip eta eta molde oso politak baina kasu honetan ez dago gainera oso gutxi entzunduan eh, eh, eh, modu bada eh, baina bueno Eh, nik aukeratu nuen egia esan zalantza eh, askoren artean baina iruten ziteidan ezaten eh, zuela eh, nik liburuan jaso nahi nuen guztia <risa> baina hori oso pertsenala ere, ez dakit zer eh, ulertiko duen irakurleak mm -hmm. nik ba, eh, eh, ba bueno, eh, irutu ziteidan iken burua hona zela Poesia poesiarekin ere, ez du alako bilaten eh, asier-asieratik, ba, bueno, modu eh, oso landu batean eh, sortua dagoen poesia baten bitartez, irakurleari tripak ateratzen dizion mm -hmm. testu bat sortea. Baitzik eta, ba, bueno, zipristin, txiki, eh, xua bebatuen bitartez, ba irakurlea esanaituan gausa guztiekin infragatzen eh bauno Juan Sevilla edo zen de middelburua eta eta intensitateidan baitzen buruak horla lerro buru batean laburbiltzen zuera hori eta beste gauta exente ere baina ezuna du gei izango da Ba, eta iratikoiko braustakoan e, uholdeka ez, baina diozun bezala pikinka-pikinka bustigintuen e, e, zure poesiak e, aitor, goiatzekine itzegin berri dugu orain txeta kontatu Hai. dugu e, galdetu dugu eta elkarri zer esan zen nioten edo eta kontatu dugu ba, sariketaren amaieran sariematea amaieran Hai. ekitaldiaren amaieran ba, elkarri e, liburuak rukatu eta elkarri ba, zerbait idatzi zen niotera eta elkarren lanak ezagutu gabe ba, oso antzeko izan zela elkarri idatzi zen nioten e, meztu bat ba orainetik etorkizunera begirako ba. edo e, bide ederrak opa elkarri e, nolako izango da? E, edo nolako bultza daudut hau aitorrentzat ba, ba idazketa horretan aurrera egiteko? E, bueno, anekdota oso politizan den. E, e, bakoitak bere idazkeran besteari oso anteko gauza batean zantzion. Eta orduan, ba, bueno, grazia dintzegon. Eta ezkerik asko gure ere. Eta gero ba honek zer nolako bulta e, e, suposatzen dian Baina ikizango nuke, e, alde batetik garrantzitsua, baina epizkat satisfakzio pertsonalari dago kionezera. Eta gero bezalde batetik ez oso garrantzitsua. Mm. Alde batetik sistemak lehen esatu nuen bezala funtionatu gut, orduan badut borondatea edo gogoa behintzat e, sistemari revoluzio batu behiago sartu eta eta ea zerrat eratzen ikusteko. Baina aldi berean, e, ez dakit zaridi, e, jaso izan ez manu ere, e, neiko argi daukat e, jarraituko nukela idazten, eta gutxi gora bera horrein iazten duan modu honetan. Ezkenan ariketa pertsonal bat izan da, idazten duen hori modu ordenatuago batean, garbiago batean, helburu argiago batzuekin eta barri jazteko, eta tira, prinzipios aurora zarraitzeko adut. baditute para bat lan ere, nahiko bideratuta, eta orduan, oiei nahi diete aterabi e, apurruat eman. Uh -huh. Aitor, behondizula eta, eta segi sortzen, e, paseira ez nuen urbiltzerik izan, baina Bari. ea han edo hemen aurrez aurre elkarrez agutzeko eta elkarri besarka da temateko aukerari ikizaten dugun. Bai, hori esperut. Besarca destu bat eta gaurkoz zeintzat eskerrik asko Kuku txiki honengatik. Bergin, nieruson arte. Eguna pasaetor, i yo. Berdinagaur. Ekaitz Euskal Herria irratirako irrintzia prestatu nuen galderen inguruan aste arterako e, enuen buruan, iman olen galdera otzen erantzuneza kantua, zukekarrezen idan akordura eta kantuan ekin bairak urreien gode eta kitogorkoz? Bai, idatzi oso ederra, ondu zen nuen eta bai, galderen ingurukoak ba, kantu hau iradokizidan. Batzotan olena hori xezta, gertatuakak alaxe, papereratzea. Bai bide eman barrukoari. Galdera hottzen erantzeza. Biotzu... Izenburuarrenan irrriziari izenburuarrenon jarrenion, galderak. da ekiga Giza ere mueritzuen. Gizarte eta politika mailako eztabai da fokuak identifikatu, Eta galdera potolen bila asten naiz, tartean tartean iritz irin honen bidez hori irantzuteko gaiioten na neure burua estutuz. Zaldi mendigorria, aurre eskolak eta hizkuntza, Txina, eutanasia, kaliin uteriak kiruineko eskoletan, emakumen eta gizonezkoen arteko soldata arrakala Nafarroan, hauteskundeakan aurrekontuak hemen, oraino honetan ere dena esanda dago eta dena esateke asteburua pasatut, erantzuten saiatu nahiko nukeen galdera horren bila, eta orain goan, kale. Aina inuen potoloa galdera, aina inuen zikina, aina inuen hautsia, erantzun oro garbiek topatu dut, eta ez nau galdera bakar batek ere erakarri. Ez neure burua estutzeko, ez zurea entzule, neure kezkara kateatzeko. Akaso izango da nagikeria, pereza esaten duten hori. Galdera ezinazkoen bila aritzen gara sarri, Arro, pustuta. Guk ere zerbait esan behar dugula sinetsita, eta gutxien espero dugunean ez ustean harrapatzen gaituzte beste galdera askok, eta ezinezkoak hor sortzen dira erantzuteko ezintasunetik. Ni gaurku irrentzirako galderaren bila eta hiru botazizkidan atzo arratsaldean hiru urteko semeak ordu bete eskasean, eta marka da gero, ezin zer eta nola erantzun asmatu Bat. Zertan ari da emakume hori. Iruineko geltoki zaharreko parkean oinetakoak genduta belauneko zapi baten gainean errezzoan ari zen. bi: nor gitzon hori. Etx bidean San Ferín Parrokiaaren aurretik pasaktzean gizon bizardunaren marrazki irudi handiak harreta eman zion. Eta hiru. Zergatik erre behar dugu eskolan mielotxin ostiralean. Astea galdera potulen bila hasi eta erantzun potulen bila nabil orain. hori bai baina batez ere hiru urteko aur bati zor baitzaio zintzotasunez erantzutea. Eta isiltasunak? Ez du balio. Dimurtuetan etxipen marruen galda kartzen da gaitzxi karroza bioz muinetan eztan da. Ez, senda... ez pentsaagatze badu bere 4 xien kontu honek. Bai pentsatzen dut pentsatzen dut izango due eta isiltasunak eztu balio ez. Galdera hottzen eranzuza eztarritik gaxikika. Batu belzaren zaunkazorroza. Alare kantuan jarra juko dugu ez? Aizu mielotxin. Mielotxin aizu. Zure homenez festan. Gabiltz jota zu. Gabiltz jota zu. Gabiltz bueno, entzule, gaurko zauxe goiatze bar, hori zen dena berelan, azken lane ederra. aitorkaltzakorta, Pasaia iria poesia saria Garko zauxe, dator nasten gehiago Bitartean, izan zorion txu Aio Aio Zorri gaitzaren begi ustelen Osintzuloan urbila Zorri gaitzaren begi ustelen Ondoan man por urbilan.